Була в'язнена як проста жінка, всі в'язні однакові, їх об'єднує неволя. Звання не важать, охоронці звикають до своєї зверхності, пильновані, трактуються ними як упосліджені, скинуті на саме дно існування істоти, яким уже ніколи не дано піднятися, і коли й може бути для них вихід, то лише у єдиному напрямку до смерті». Книгти за велінням імператора берегли у вже п'яного кентавра його жону, ніколи не бачили її, звикли до думки, що то просто жінка Генріхова, імператорська гідність Адельгейди, чий чи й пам'яталася цим збайдужливим до всього на світі, окрім італійського вина та смаженого на дикому вогні м'яса германським воїнам. Тож якою несподіванкою мала стати поява перед ними? Адельгеїди, в урочистих шатах, в короні, з усіма інсигніями, належними сану імператриці, знетямлення сонних охоронців було таке велике, що вони не спромоглися навіть заступити дорогу імператриці. Лиш старший з них, схаменувшись, спробував був нахилити спис, показуючи, що далі йти не вільно. Але імператриця гордо повела рукою і владна сказала що маєте чинити, забачивши імператрицю? І тоді охоронці впали на коліна. Важили і не слова імператриці, і не імператорські інсигнії. Пам'ятала кнехти гаразд непостійність свого імператора. Хто ж то знає, може імператор простив свою жену, і тепер кожен, хто спротивиться його новому велінню, поплатиться власною головою. Надто ще найближчий до імператора чоловік, барон Заубуш теж супроводжує імператрицю і тримається від неї, а жон на який поштивій відстані. У палацовому дворі їх уже ждали коні, Для імператриці тримали золотистого коня. Сідло єдвабне у квітах, виздечка з нитяного золота і єдвабу, і шнурками золотими, і повіддям єдвабним, чи пурпуровий з китицями. Закуті в заліза рицарі готувалися до супроводу. Твердогубі коні нетерпляче обпінювали золочені залізні водила. Брама замкова вже стояла отвором. Глухо задуднів дерев'яний міст від копитами, викресалася їскль підковими на веронському камені. Невеличка купка вершників швидко віддалялася від верони, від замку, від веж. Мабуть, мовчазний сокольник стежив за тими вершниками своєї вежі. Може, зітхнув, може, всміхнувся, а тоді випустив одразу цілий десяток соколів у передранкове небо. Хай летять, хай дихають волею, бо нема в цім житті нічого дорожчого. А й в праксі, коли вже повірила, що на волі, коли відчула, що не буде більше вежі, заплакала. Тихо і гірко, не вірила, що жива. Той страшний чоловік, який вважався її мужем і звався імператором, був здатен на все найлегкіше. Міг замучити її голодом, замурувавши в вежі, задушити вночі або удень, скинути з вежі і сказати, що заподіяла собі смерть сама. Аж дивно, що не здогадався це вчинити. Може, злякався, що весь світ повстане проти нього за такий злочин. А чи повстав би? Чи помічено було б її зникнення? Коли сходило сонце, їх зустріла ціле війська. Заплакана є в праксі, була така знесилена від щастя і минулих страхів, що вже й не змогла налякатися, подумавши, що той імператор випередив їх, щоб перехопити втікачку. Ні, то був посланий Матільдою вельф. На вороному жеребці в золотому панцирі, по якому пущено було срібні трави, огрядний, щокатий, кучерявий, бо шолом зняв і вимахував ним на повітання. Баварський молодий герцог підскочив до імператриці, на мить скам'янів, вирішившись на її вродливе хоч і змарніле лице, тоді вправно зістрибнув на землю, став на коліно коли стремена імператриці, викрикнув «Вітаємо тебе, імператрице!» Аж тепер відчула себе справді вільною. Хоча знову оточена мало не самими германцями, Хоч чула їхню важку мову, Хоч молодий вельф нічим не різнився ззовні від імператорських баронів, Вірила, ці люди збережуть їй свободу. Бо стояла за ними десь невидима, але всемогутня жінка, Матільда Тосканська, це вона простягнула руку порятунку їй. Жінка побачила жінку і помогла їй. Ось так, як і в праксі, помогла своїй вільтруд, а вільтруд помогла їй. Тільки ж, яку ціну захоче графиня Матільда за своє доброчинство? Що багатша і могутніша людина, то вищі ціни жадає, бо про мале вже давно забула. Яка ж ціна? Бо нічого безкорисливого нема на цім світі. Коні скакали легко, хоче якось ніби розвеселено. Далекі гірські обрії скакали разом із киймі під небом такого кольору яскравості, що їх людські очі не могли знести, тому час від часу біліла на ньому якась хмаринка. Городина верхів'я гір, замки шкірять один до одного зубці мурів. Скелясті гнізда, наїжачені оборонними вежами, Мирні кампаніли в долинах, буйнощі виноградників, Сірувато приглушена зелень оливкових гаїв. По вузькій дорозі назустріч пишним вершникам Маленький ослик несе на собі чорноку дівчину. Пустотливий вітер завіває дівчині на голову Її широкий чорний одяг, сліпуче біле тіло, Регі твою, го-го-го! Але ж сміх, людський сміх, сміх вільних людей, і вона серед них, вільна як сокіл назавжди. Літопис – неминучість. Незнання часто рятує людину. Ув'язнені теж бувають схожі на ігнорантів, тобто невідаючих.